Новий страх зросив Оленине тіло. А як з особистими паперами в Слави? Ніколи досі не цікавилась Олена цими справами, бо й не було потрібно їй. Чи має Слава бодай метрику? Може, взяла шкільну виказку? І нагадку Олені починають насуватись всі вичитані з романів та газет «Страхіття» що діються у великому місті з дівчатами без документів. Починається гарячкове шукання за сімейними документами, за славеною метрикою. Дяка тобі, Господи, у шкатулці з документами нема славеної метрики. Значить, слава все ж таки була такою розсудною, що забрала її з собою. Але чому мала свою метрику забрати Слава, коли Олиної метрики теж десь нема? Як це можливо, щоб метрика пропала з родинного архіву? Ольга вияснила, її метрика не зникла, бо вона взагалі не має метрики. Але як здавала Матуру без метрики? Мама забуває, коли я Матуру здавала тоді вистачило, що я називалась Річинська. Олена дивиться на Ольгу переляканими очима. А тепер хіба це, що хтось називається Річинська, цілковито не має значення? Собі Олена навіть не розстеляє ліжка. Кинула подушку на диван і так, півлежачи, чекає до ранку. Світанку діждатись важко, немов конаючому. Десь попівночі схоплюється і, незважаючи на вогкий холод, відчиняє вікно в спочивальні. Здавалось їй, що слава ночує десь у парку на ослоні, і тому вона, мати її, мусить теж відчувати холод уночі. Ніч темна але ласкава. Може, навіть добре, що темна. Ніхто не примітить скуленої постаті на ослоні. А вранці підвелась Олена разом зі сходом сонця і відразу заспокоїлась. Ніч була вже за нею і її дитиною, а день мав бути сонячний. Повірила Мажаринові, що Славі не може ніколи нічого злого статись. Під квочкою Наклюнулись три курчатка відразу На дворі так тепло, що Мариня без кацабайки В самій блузці тільки пересаджує алоє у свіжий ґрунт Черешенька біля дворітні так розцвіла Що ось-ось вкриється своїм рожевим плодом Як діти були малі, то теленіли, що цвіт вишні має оченята Ластівки від самого ранку Заповзялись до будових гнізд. Пекарський хлопець, простоволосий, Весь у ластовині, сидить високо на козлі І ляскає батогом. У кропиві, що вистрелила з землі, Дзищить уже бджола. Тепер уже не було сумніву, що Слава виїхала. Але куди? Пощо? Як надовго? З ким? До кого? Не могло Олені вміститись в голову, щоб Слава могла сама пуститись в дорогу. Може, ота шибай-голова Оксана намовила її на якусь дурницю? Як можна було отак по-злодійському викрастись з дому, не залишивши навіть кілька слів на папері? Не кажучи вже про відсутність серця, така поведінка свідчила ще й про відсутність доброго виховання. І це Олену найбільш зажурило. Годину пізніше, прибираючи у славаній кімнаті, знайшла Мариня під подушкою на ліжку записку. Записка була короткою і звучала так. Дорога мамо, іду в світ. Перекреслено світ, а написано Львів. Попробую стати на власні ноги. Почуваю в собі досить сили для цього, тому хай мама за мене ні трохи не журиться. Обіцяю мамі бути розумною дівчиною і насамперед можу запевнити маму, що через мене, крім цієї одної, не матиме мама більше ніяких неприємностей. Я маму дуже люблю. Ще одне. Прошу до нікого не мати жалю за мене. Про це я мамо, дуже і дуже прошу. Мамина невдячна дочка Слава. Олена прочитала записку і тільки тепер здурніла. Нічого не розуміла. Найперша не могла, незважаючи на докази, повірити, що Слава могла справді покинути дім. Могла на це відважитись якась інша з її дочок. Зоня, наприклад, але до слави цей факт ніяк не підходить. Була ще така дитиняча і так легко підпадала впливам. Світ погідний, світ добрий. Чому ж темне зло, що причаїлось десь у тіні цього сонячного барвистого світу, має заступити дорогу якраз її дитині? Як це сказав був мажарин? Природний склад славеної психічної структури вже такий, вже такий менше про добір слів, суть у тому, що слава з природи вже така, що її не чіпляється жодне серйозне нещастя. А коли знову приходить ніч, то стомлена попереднім безсонням, заспокоєна думкою, що її має мажарин про славу, засинає здоровим сном аж до ранку. Природний склад Олениної психічної структури вже такий, що вона не спроможна триматись довго однієї журби. На другий тиждень, тобто через чотири дні після відходу слави, пішов від річинських мажарин, незалежно від того, що мав заплачену квартиру до кінця місяця. Розставання було сумним для Олени. Треба припускати, що для Мажарина було воно теж нелегким. Ніколи не було між ними тих синівсько-материнських взаємин, що трапляються міжлітньою жінкою і молодим чоловіком, закоханим у дочку тієї жінки. Відзначала їх якась взаємна несміливість по відношенню до себе. Можливо, що потай, обоє прагнули більшої щирості у своїх взаєминах, бо як-не-як з'єднувала їх слава, але не сміли цього сказати і тому залишились в офіційних рамках. Не мали нічого собі сказати і не знали, що могли б цікаве сказати. Про їх приховану щирість свідчила єдина обставина – що не пробували ніколи бути занадто чемними одне до одного. Тільки вже при відході, коли стояв север перед Оленою з опущеною головою, з капелюхом у руці, відчула Олена, яким рідним став той чоловік для неї. Тепер, коли слави не було, став їй милий, як жива пам'ятка по наймолодшій дитині. Мажарин поцілував Олену глибоко-сердечно в руку. «Просіть мені, пані Добродійко!» промовив хрипко. «Я не лайдак, я тільки бідний чоловік!» Олена нахилилась і торкнулася устами його чола. Не мала вже жалю до нього. Любив Славу. По всьому видно, що таки любив її, а це найважливіше. Сама вона не раз замислювалася, що б то було, коли б вийшла за Ореста Білинського. Напевно, як це звичайно буває, давно надокучив би їй, і нині волоконця не б з того золотого повісма, яким за юності овела його постать ніби ореолом. І хоч не була щасливою з Аркадієм, як належиться, Орест Білинський вчинив те, що ніколи не почувала себе духовно бідною. Бо, зрештою, всі оті великі кохання, про які розписується в романах, всі оті любовні трагедії, які бачимо на сцені екрані, що то, як не мрії, як не уявлення екзальтованих молодих душ. Чоловік тільки в дозрілих літах приходить поволі до переконання, що й те велике захоплення, від якого колись віддих забивало, і то, й до кого воно відносилось, власне, були чимось більш намріяним, ніж дійсним. Як злісно з боку природи, що посилає вона здоровий розум людині лише тоді, коли вже бракує нагоди робити вжиток з нього». Частина друга Отець Ілакович мав звичку після сніданку гуляти з годину по виштурованих стежках саду, особливо у весняну пору. Для цього спеціально велів вимостити стежки, щоб можна прогулюватись у дощові ранки, коли повітря після нічних громовиць пахне озоном, а на листках дерев ще звисають краплини дощу. Була це пора роздумів. Спокійна розмова з самим собою. Час відповідей на питання, що мучили зночі. Година вирішень важливих службових і родинних справ. Відколи пам'ятає себе дорослим, завжди остаточні рішення приймав зранку. Сьогодні теж став перед питанням, якого не зміг з вечора вирішити, і чи впорається з ним тепер. Вчорашня розмова з церковним старшим братом і його помічником зігнала йому сон з повік. Заснув аж на ранок після безсонної ночі, наче після кавалерської випивки, у молодості, не почув на силах зайнятись відразу справою яка не давала йому спокою. Заставив себе, як заставляють хворого, випити чашку бульйону, вдихнути кілька разів в чистого повітря та помилуватись з краєвидом, що простилався від порога ген аж до синіх обрисів Карпат. У горба велась серпантиною Алея аж до самого потічка, обсаджена обабіч кущами до рідної щепленої порічки, яка щорічно поповнювала пивниці і лаковичів кількома сотнями літрів добротного домашнього вина. Все узгір'я було амфітеатром засаджене яблунями, понащеплював їх до отця Сидора аматор-садівник, теж священик. Отець Ілакович не пам'ятав уже всіх назв. Багато дерев з часом для зручності отримали свійські простіші назви, як от «Яблука до Другої Богородиці», чи «Груші до Святого Іллі», а чи «По Святім Іллі». Але деякі їхні старі названня отець Сидір просто не хотів забувати. Ось невеличка, Саме проти ганку приземиста яблуня родить біловинки. Білі, винні, дуже сочисті яблука. Через надмірну соковитість не надаються вони на сушню, ні на мармелад-пасту. Зате для виробу вина незаступні. Великі, кислі, легкі до розварювання боцмани – Саме через ці свої прикмети були закріплені за кухнею. Струнка, схожа здалека на грушу яблуня, на першому закруті серпантини родить солодкі, але бастрово-білі яблука, які, доспівши, дренчать всередині зернятками. Звідсіль і назва – дренчівки. Цеглівки – терпкаві на смак. Милували око своєю мальовничістю. Один бік яблука був салатового кольору, а другий цегляно червоний. Отець Ілакович мав сентимент до цієї яблуньки, ще й за її врівноважений характер. Родила щорічно, хоч і не дуже рясно, зате певно. Чого не можна було сказати про циганки, мазурки, кармазинки чи медінки які фактично родили через рік. Швейцарський спосіб обривати надторісний цвіт до зав'язі і в той спосіб регулювати урожаєм вважав він протиприродним. Асоціювалося це в його уяві з модерними течіями свідомого материнства, проти якого суворо виступає церква. А ось наприкінці третього ярусу ячмінка, якої плоди справді дозрівають в одній порі з ячменем. Стояв на останній приступці веранди, подавшись усім корпусом допереду, наче б ішов, і раптом зупинився, аби полюбуватися, як улискуються до сонця ще недозрілі, ще не налиті повністю ще майже однакового зеленкувато-жовтого кольору плоди поміж мохнато-срібного листя яблуньок. Те, що дерева озеленюються щовесни, ще не означає, бо цим вони не старіють, спробував з пофілософствувати. Декоративні, думав далі про дерева, о кожній порі року за винятком короткої, несприятливої часини восени поміж снігом і головіттям та паралельної пори на провесні перед напучнєвінням бруньок. Влітку милують наше око квіттям і зеленню, а в зимі – чіткістю рисунка, живопис і графіка. Коли до війни обняв парафію у Вільхівцях, то стара резиденція містилась у протилежному кінці коло самого підніжжя Горба. Його це був помисел побудувати нові парафіяльні будинки на самому чубку гори, а заїзд на плебанію прокласти через громадську толоку, використавши узбіччя підсад. Була це смілива затія в розумінні витрати робочої сили і фінансів тим паче, що село, надшарпане воєнними діями, само ледве клигало. Все ж таки спокійною, в тактовному тоні витриманою намовою вдалося йому переконати церковних братів, а через них і громаду у доцільності свого плану. Берег потоку густо обсаджений підстриженим буком на кшталт живоплоту, а смуга за ним – молоденькими анемічними щепами. Отець Ілакович недолюблював цього місця. Глибоко в душі чекав, коли надійде така повінь, як у 28-м році, та змете все разом з корінням. Були то невістичні плантації, які толерував з неприхильною нейтральністю. Не переносив синової саме за ті прикмети, яких бракувало його синові – заповзятливість, невичерпна енергія, цілеспрямованість, імперативний тон і нігілістичне ставлення до будь-яких громадських проявів. Окрім того, мав підозру, що вона зневажає не одного свого чоловіка, але й тих, що привели на світ такого тюхтія в її очах. Колись випадково зачув, як безапеляційно видавала вона наказа наймитові у господарській справі, яка ще донедавно була єдиною в його компетенції. Дізнав тоді прикрого враження, що запопадлива невістка вже за життя будує йому гробівець. Це неприємне відчуття поверталось до нього знову й знову. Коли Славко став юначити, батько, дивлячись на його тоді ще досить сильну будову тіла, забавлявся думками, ніби розкладанням паціянців, яку невістку судить йому доля. Не мав дочки і тому був заздалегідь прихильно настроєний до чужої дитини, що увійде в його дім. Вважав, що ласкою, тактом на якому ніколи не збувало Ілаковича, заскарблить собі серце синової. Та і в найгіршому варіанті допущень не уявляв собі, щоб його синова могла бути таким стороннім тілом у їхній родині. Ет воліє не думати про це. А як улискується баня на церкві? Справді, наче б і срібла викута. Нова церква у Вільхівцях теж діло його ума. Застав тут церкву дерев'яну, похилу, спорохнявілу і згрибнилу. Завжди було нагадував Паламареві, щоб не жалів Ладану до кадильниці, аби вбити той труп'ячий задух. Скінчивши з парафіяльними будинками, не подумав про передишку для парафіян і взявся за будову нової церкви. Згодом сам визнав це за свою тактичну помилку. Треба було починати будування не від парафіяльних будинків, а, власне, від Божого храму. Був приготований на опір з боку своїх парафіян, особливо тих, що поверталися з російського полону, але, на щастя, його побоювання виявились даремними. Двоє з-поміж полонених, що пробували підбунтовувати село проти попа, мали замало авторитету в громаді. Були це не газди на своїм, а халупники-приблуди, чи, як говорили на нашій вщині, прибеги. Отець Ілакович мав свій підхід до Не Невмісне це порівняння в устах слуги Божого, але був переконаний, що з простими людьми треба поводитись, як з породистими, призначеними для дресури собаками, рішуче вимагати, але без лайки і застрашування, а вже, боронь Боже, без бійки. Отець Сидір ніколи, навіть у хвилини найбільшої іритації, не дозволяв собі відізватись грубо до мужика бо держався принципу, що, принижуючи хлопа, уймаємо тим і власного авторитету. Найбільше, що дозволяв собі по відношенні до парафіян, це батьківський докір. А, ти такий? Ніколи був би не сподівався цього по тобі. Не мав звичаю звертатись на ти до старших людей, хоч і не заходив з ними у панібратство. Не бував, як інші священики, наприклад, отець Михайло Річинський, у селян на хрестинах, весіллях чи поминках, вимовляючи хворим шлунком. Та й уражав за непристойність для душпастиря перед очима в пастви пакувати страву у роззявлений рот. На думку отця Ілаковича, таку фізіологічну потребу, як їжа, можна полагоджувати тільки серед рівних собі, звідсіль, мабуть, і старовинний патриційський звичай Уважати запросений до трапези за доказ вирізнення Ніколи не приймав селян у кухні, як дозволяли собі на цю вільність чимало його колег Але й не запрошував навіть найшанованіших до покоїв Чим теж останнім часом став грішити дехто священиків для полагодження службових справ мав отець Сидір офіційне місце, так звану канцелярію, манюсінький покійчик, де містилися метрикальні книги і вільний столик для треп. Старався по змозі не встрявати у їхній міжусобиці. По якій стороні не станув би, то завжди противна буде мати до нього уразу. Коли у зв'язку з революцією в Росії, а головне – з походом Будьонного на Галичину, почались заворушення по селах, то отець Сидір Ілакович один з перших додумався примінити до політики фізичне правило. Кожній дії відповідає протидія. У відповідь на діяльність большевицьких агентів – Отець Ілакович став ревним пропагатором католицьких видань. Перебіг дорогу, як любив чванитись, на півхвилини раніше, всяким лівим видавництвом. Защепив своїх парафіян антибольшевицькою вакциною і мав у селі спокій. Але спокій матимеш тільки тоді, як уміло його підтримуватимеш. Отець Ілакович. Не шкодував для цього ні зусиль, ні вміння. Вважав нижче своєї гідності заходити в дискусії з усякими комунізуючими. Всі їхні аргументи відкидав апріорі одним залізним контраргументом. Католицька церква, незважаючи на жорстокі переслідування, протривали віки – а всі оці новітні гасла народжуються, спалахують і гинуть, наче бенгальські вогні. Безперечно, в його добрих взаємовідносинах з селом важив і той фактор, що отець Ілакович був поміркований у потребах. Фінансові питання з парафіянами вирішував сам безпосередньо, не втягуючи в них дружин, як дехто з його сусідів, і головне – по-джентельменськи. Не скиглив перед мужиком, як, наприклад, кузен Михайло. «Що твоя ласка, братчику?» Але й не визначував тарифи, як отець-свійко. Прагнув, перш за все, промовити хлопові до амбіції. «Дай за похорон стільки, скільки варта твоя покійна мама чи тато». А молодому при протоколі казав – «За шлюб даси стільки, наскільки ти оцінюєш свою наречену?» Роками маневрував отак, і все було гаразд. Так, мав спокій до вчорашнього дня. «Вчора» – не радо, але немає іншого виходу – повертається думками до вчорашньої прикрої пригоди. Покликав до себе старшого брата, і свого поплічника Петрика, щоб довести до його відома, що після жнив треба переставити пекарську піч, а заодно і відремонтувати спіжарню. Пекарська піч не така ще стара, але клали її якимсь новітнім способом. Плитки каміння в сумі з цеглою, і вона нагло розсипалась, мов піскова гора. Петрик не міг його отець Ілакович намовити, аби обтинав коротко волосся. Вислухав претензії свого пароха, подумав, пригладив і без того липке, довге по плечі волосся, обтер сухі губи і нарешті сказав. Воно то треба, лише я на те щось дуже сумний прошу отця. Ілакович подумав, що він має на думці розгардіяш. Який унесе з собою задуманий ремонт, знаючи, як їмось перестерігають порядків Я попрошу їмось, щоб на той час виїхали трохи до нашого, до родини Та то може бути, треба часом і родину провідати, а я Але я не до цього А до чого, Петрику? Та бо, прошу отця, не знаю, як сказати Ілакович зацікавився базіканням поплічника, якому дотепер не придавав жодного значення. Ви знаєте щось, чого не знаєте як мені сказати? Це мене глибоко засмучує, Петрику. Слова докору подіяли. Темна краска на поморщенім лиці Петрика розлилась аж по вуха. Тяжко мені говорити, це його місцеві Нагнувся, щоб поцілувати руку парохові, але отець Ілакович сховав її в кишеню реверенде. Не треба. Слухаю вас, Петрику. Цікавий я знати, що ви маєте своєму душпастереві таке сказати, що не може вам крізь горло пролізти. Ой не може, прошу його мостя. Але бо й я, знетерпеливився отець Сигір. Теж не можу того силою вам з горла вирвати. Не можете, то не говоріть. Ми з вами не на суді. Рішучий тон зробив своє. Петрик зігнувся, заглянув по собачому в обличчя своєму парухові і простогнав. «Не гнівайтесь на мене, його мостеньку, і людям не майте за зле, але громада не береться ремонтувати резиденції».